«За кращих часів, як ми були молодими і щасливими», – чоловік помовчав, – «я намалював її портрет. Либо це найкраще з усього, що зумів я написати за своє життя». Льоля щось проказала своїм янгальським голосочком. Стоячи обличчям до вікна, я почув, як вони виходять з кухні. Я постояв ще трохи, не знаючи, що робити далі, рушив за ними. Портрет висів у вітальні. Прибраний вишитими рушниками, оздоблений пучечком калини, яка вже встигла засохнути, і така вже ж гарна дівчина змальована була на ньому, в віночку з руш та з барвінку, та в коралах синіх і червоних, та в корсетці старосвітській вишитій, і так сиділа вона під перше голову кулачком, і так сумно та печально дивилася, неначе в душу заглядала, дій Богу. А за вікном починало сходити сонце, величезне, багряно-червоне. Сходило воно і сходило, підбиваючись вище і вище, і розгорялося таким золотим, таким солом'яно-жовтим всяєвом, котре помало замінялося ясною, сліпучо-білою барвою, що осявала всенький білий світ. І стоячи в цій кімнаті, втомлений від безсоння і вировиська подій, в останні три дні я знову з гіркотою й сумом подумав, що як би добре було жити на нашій землі, коли б не кишила по ній всяка партійна погань, який тільки того і хочеться, аби люди не жили так, як їм подобається, як вони то хочуть самі, по своїй власній волі. Монета, клацнувши, провалилася в телефонний апарат. «Галло, галло, це ти, Холоденко, здоров чоловіче, хто говорить?» перебив мене безбарний голос. «Слухай уважно!» – гаркнув я. «І не перебивай! Тобі принесли фото, як я зробив на вашій дачі!» На тім боці дроту мовчали. «Принесли!» – констатував я, помовчавши. «Отож, слухай уважно! Ти в моїх руках! І ніщо не завадить мені опублікувати ці фото в пресі, а ті дити з дівочкою!» «Скільки!» – худко поцікавилися в телефоні. Я цинічно засміявся. «Не метушися, Холоденко, а то ще квитка загубиш, чого доброго. Наша угода лишається в силі. Мама не умертвий, справа закінчена, і я виїжджаю з міста. Але якщо мене за тим сфабрикованим звинуваченням смикатимуть твої люди, якщо моє авто не доведе господи, вріжеться якийсь камаз, нагадаю, ти все зрозумів?» Холоденко мовчав. «А глух?» – недобре поцікавався я. Так, швидко відгукнувся Холоденко. Себто він откашлявся. Я згоден. Їйте, їдьте, Я скажу, щоб вас не чіпали. Біля підніжжя старого млина шуміла й шуміла вода. Звідси з горішнього поверху добре видно було камінні брили, що стремлять з мов здоровезні вугласті головешки, і ще видно було, як стрімко розливається на роздолі ріка, вирвавшись із тіснини поміж двома камінними озяками, а далі видно було хати, які поприліплювалися на урвищах і гранітне скеля, що повваніло де-не-де по берегах. Всього три дні, а неначе б так багато часу збігло. Проспівала за моєю спиною Льоля своїм янгельським голосочком. Правда, Оскаре? Я мовчав, понуро дивлячись униз, де шумував прозорий зеленкуватий потік. Стільки часу знову завелася дівчина, нітрохи не збентежившись моїм мовчанням. А вражень такого і подій, а синців, буркнув я, не міняючи пози. Ти хоч би от того, що під оком припудрила, ходиш із ним, прости, Господи, мов заполоха. Льоля зітхнула. Бог милостивий, нарешті сказала вона, нехай буде пам'ятка. Добре, що це не саме великий, а ось на плечі та просто жах, я мовчав, поклавши голову на руки. От приїду до Львова, не вгавала моя учениця, а мама, як побачить, а скаже блудна доця, що знову із якоїсь халепи на силу видерлася. А неправду я тобі казала, дитино, ще як ти була маленькою. Не водися, юлейліє, з боярами, не заходь у гендель із авантюрниками і паливодами. Вони, юлейліє, до добра тебе не доведуть. Що, що? глянув я на неї. Як ти сказала Ю, юле, Юлейлія, так мене зовуть. Вона здивовано глянула на мене, тоді лукаво схилила голову набік. Гарне ім'я, правда? Господи, буркнув я, відвертаючись, тоді не втерпів. Як тебе атестують на детектива, то вибери собі псевдо, ягода, приміром, або що. У поляків, здається, є таке ім'я, а ти ж по крові, наче шляхтянка».